اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افتران اللہ کذبا او کذب بآیاته ندیجنا اللہ جللہ جلالہ سازاې ک کوي د اقسانو چې الله جله جلال ہوتا د دروغ نسبت کوي یا د الله به کتاب باندې دروغ وئ لکه ییانو وه پهات کې د نو للیصلات سلام س پاد بدل دلکی وال الله د دروغو نسبت کړلو د الله کتاب د روجن کړی ایساانو په انجیل کې او دا غرانګي مشرکانو او په الله باندې دروغ تړلیو چې نسبت د شریکي وته کړو نو الله فرمایو امن اظلم سوک ده ډیر ظالم الا احد اظلم ده د ډیر لوی ظالم نشته ممن دا چانه افتراچ تړلی وی علی الله په الله تعالی باندې کذ بندرو بنسبت شریک الی بنسبت الشريك الیه او کذب یا نسبت درو اکڑی بیات بی ہی آیات نو دا الله تعالی تا انه یقینن شانداده لا یفلحون کامیابگی ظالمین الظلم کو ان کی جکم ظلم کیدا الله کتاب سرا اوزان سرا نو ظالم انسان اگن کامیابگی عظلم مليكي و ازو شيفي غير محلي ه دا الله کتاب کې چې الله سيکي دي دا غي بیانو کوي چې صداقت د نبي عليه صلوات و دی نه و ياوما فغرز باندي نخشرهم الله فرمایي چې مونږ جما به کوتيل را تخوي بخروي اخرت بارا کې هر ور کوي جميعا تول سم ننقول والاو بيافم لل الذي نه کسانته شو چې شرکې کړی دی نه شکه او کوم سب وای د معکله ده څمه نهقولو بیا به وایو آ نه شکه او کومل ل نه کم تاسو کوت کوئ تاسو تاسومونونه تاسو کومان د غمان خبرې نه هم شف شفعاء الله لکن دا دا اللہ شفارسیان دی یا تزعومون اتاسو گمان کاؤ انہم شرکاء اللہ چدا دا اللہ شرکانان دی اغچر تری ثم لم تکن فتنتو هم بیابنوی جواب دوی یومانا صملم تکن فتنتهم بیا بنوي بهاني د دوی صملم تکن فتنتهم صملم تکن معذرتهم بیا بنوي معذرت د جواب د دي باني إلا أن قالوا مگر دا چدی بوای والله قسم الله تعالی بند ربنا چ پالونکه زمونګه ده ما كنا مشرکینا نو مونګه مشرکینا شریکون کے الله سرا احدن اسو مخو دنیا کې شرک نه دی کړې نو انکار بو انسان عجیب شرې دنیا کې به شرک کړي بوتان به شرک کړي خو شي نو شرک نه دی کړې د مشرکان مثال هم دې خزه دی اغه خزه بخخ کارا جره قربکړي او بیا به منکر شي بمکه ما مخنه دی ویلې وای خبره وای کړي نو دا رحمت سوا حدا نور یدو والله قسم پالا باندې ربنا چې پالون کې زمونږ ته ما كنا نو مونږه مشرکين شرک اونکي I love you ورته انظر اگر اے مخاطبہ یا انظر اگر اے یا محمد كيف کذبو علا انفسیم سنگدی دروگوی علا انفسیم پزن نخبلو باندی و ضل و غابا او غیب بشی عنهم ددینا ما غبوتان کانو یفترونا چی دی جوڑو لغی لرا کانو یافتارون چې دې په دروغ باندې اغه شریکول الله سره کانو چې ود یافتارونا دروغ باندې شریکول الله سره افتراء کوله په الله باندې ورپسې زجر د الله وېدې کې تا تاته غوګو مدي ومنهم بازه د دو نه من اغ سوک دی یستمعو الیک چې وغنسی تاته للاحترازی وتنقید لا تو صرف د اعتراض او د تنکید پر غک دی بے ٹیم کے سڑے بل تغکی دکو د بوت ذای لڑی ندو ی دغ کار گئ ووجہ الہ خوچوں کے عملے دا سے دے اللی د حق گنجش دے کو لئی ک ششته دیہ پسمونں پائی باے مرالے ووجہ اللہ اللہ یہ منکر زولی دیاع کولو بہم پزون دیبان دے آکنہ پر د ایفکهو له الله یفکهو د پاره د دې چې دې په نشي په قران باندې د دې ستاره تمثیلې وي طالبان دغو کې طالبات اجازه مختصر وينند څنګه چې شپانه پردوا چې وکړه کې پټه اځا تخکاری نه نو تاسو شه د نزینه بارز دکنه په ورزه دکنه بالټې باندې کې نو به ووته دنه شه نه نه دا کې نه ايده خبره نه پردي لیکن اده دی خبر نه الله وی دې زړونه مون بند کړی چې په قران نه وي چې پویا بنشي داګه دې خوخ نه دی دغه سره محبت نشته او فی اذانهم فواجن د دې کې واکرندون والد کونواله باطینی دي باطینی حق نه قبل خبر او تزيدن په خبر د اشکال کې د پیغمبر باندې خو باطینی کونواله مراد دی. چې الله پیدا کړی و یاره ک جېدي وویې کلله آیت ان خریو نه لره آ یو موجززی لرا لایو مینو به هادي ایمان نه راړیاګې بانندې حتىته تر دی پورې اض کا پاخت ک جدی راشتا شيتا چا یو جادي لوونه کا جګړ کوې تا سره ورپسې ی قولو د تفصیر جدال د هغه جګړه سردهغ یقولله نه ویه کسان کفرو چې کفرې کړ دی ان هذا نه د د قرآله سا اووللی نه مګر کې ساده وله نو خلکو د خداو خلکو ک سردي وه اوود دي چې ونه ع القآ دقرآ نه خلک منه کوي عَنْهُ او پخبلم لڈریکیگی ده دی قرآننا فلا یؤمنون ایمان راولی نو خالکو منا کئی؟ او پخبلم منا کئی ایمان راولی و takiego نو پخبلم ایمان راولی وین اونا عنه ویتباعدونا عنه ای عنی القرآن فلا یؤمنون نو بلم منا کئی؟ او پخبلم منا کئی؟ یوه لکو نه وما یوهکوونه او د نه حال کوې الله ان پهسه هم مګ ځانو نه خپل ب نهې نهې عن القآو پهدي سره خپل ځان حالي چې خپله لر کېږ او بلله من کوې نهې بلملل نه ځان لري ساتل ای یولیکوونه او د نهله کویل لا ان پهسه هممهګځانوونه خپل وماژ شوروونه او د احساس هم نه کوي رفې تخوی بخوررموي اوجززا د ان کار دقرآنرو به سړی بیا ډیرره فته وې خوبیان نه کې ولهطره کچې تعاللی دلی مخه طببعثپغ وخت کې. اوکی فو چی دی پیش کریشی اوکی فو عریضو پیش کریشی علن ناری پور باندی پکی ناری دی جہنم باندی نفقالو دی بوئی یالی تنافسوس دی منگ لرا نردو چی منگ واپس کریشو الاد دنیا دنیا تا والا نو ک او مونبد تذب نه کوو ان کار به نه کوو بیا آیاتی ر نه دا نه دپالون کې زمون نه نه کوونه او شه منګ د مننی نه د ایمان روړون کو نه بل ب دا له همما الله دا مسله دا ده د چې د کمشن ان کار کووناغ اوتهڅخکاره او پاتې شو دنیا ته کو دنیا ته واپس پسس کړی شي نو بیا د ایمان نهلی چرم نهړی بل ب له بل ظاهره لهم بل ب دا له هم بلک ظاهر شوي د دوی ته ما اغشي کانو نو یخفونه چې دوی پټه من قبل لوړان د د دنیا کې چې کمشي؟ چې انکار ان کار د با نو داگه سزاگانی و تخکاره او داگه سزاگانی و تخکاره شوی نوز داگه نخلاصی غوالیزان بچ که یخفونا چه دی پتاو من قبل اولان د دینا فید دنیا پا دنیا که ولو ردو کچردی واپس کرشی الاد دنیا دنیا تا فرزن بیل فرز رات لخونشتا خدا اللہ فرزی مسئله ذکر گی که بیل فرز دنیا ته اولی ردی به ایمان راډی نا والا ورضو کچر واپس کښې دنیا ته بل لا ادو ندی بخم خ عادت غښیو لا ادو نخمخه د بربوجي لما اغ شرک او کفر لرا نو هو عن هوچ دی من کله هزوغ له شو داغینا په دنیا په دنیا کې لعادونو خامخا دیب با دوبارو کی اعادبو کی لما داغ شرکو دو کفر نهو عنو چه دی منک لشیو داغینا و انهم او یکنند چه دی لکاذبونا خامخا دروغ جن دی فی قولهم نردو ولا نکذب پا دی کول که دروغ جن دی چه خدای مونگو پس که مونگو بیا دوباره کفر نکو سکا الله اللہو ایدی پساو شنو دروغ وادي کئی دا دروغ وادي دی چ ونه من المؤمنین دا اخرت کې منل او اخرت کې ایمان راولل ندام ایمان ده خو نتیجه اګه نه نتیجه د دنیوي ایمان ده هلکه وی منل چې مونږ په حق باندې په باطل باندې خو الته والی ایمان اګه قبول نه 포탄ه مطلب کې وي خوځ د سړی صورت یې غنبدلي الله فرمای دی بدلي کې نه دی مثال د سپید لکه نه نه گی کې نه سپید لکه نه نه کړی سړی خوينه بدليږي ها الله فرمای کې دی واپس کې دغه عمل وي ولاو رد دو کچری دی واپس کړي شی لا دون خام خ یاد بو کی دوباره بو کی لما اغه شرک او کفر لرا نهو عن هو چ دی من کړی و انهم یکنند چ دی لا کاذبون خام خطر غون کی دی دوی ان هي ند حیات ان هي ما مل حیات ژوندون الاحیاتنا دنیا مگر ژوندون زمونګه دنیوي و ما نحنو یومګه بمبهوسینا فاصله شوې ثانیان دوباره دا بیان د انکار د بااسته او پاګمان د الله رات کی الله او قیامت کې پاسو متوم چوغور کنه اوس یې منای وکنی منای الله فرمایوالو تراکه 44 دلې مخاتبه اے پیرمبرا اذ پاغه وخت کی اوقفو اذ ورلشی علی ربہم پرف قلبا پرف سرا ال اوقفو اذ ور اذ وجدی پیش کړشی علی ربہم پرف بلوانده لالحساب د پرد حساب نوکا نل وی ولو تراکه 44 دلې نو قا... لریتا امرن عظیمن یولیا عامل ودین ذې دې پېشي مخه مخه داړي لکه د مجرمانو قال او الله وتبر التوبيه به توري زور نه وي عليس هزا ايا ند د قیامت وبالحق حق عليس کې حياتي اشاره ده قالوا دي بويه بلا ولنا حق ده وربنا او قسم ده پرب زمونغا باندي وربنا انه له حق دا خو حقیقت خدایا تاهم دوباره پاسول شي الله وو فرمایي قالا او فرمایي الله تعالى فذو كل عذاب اسکه عذاب لرا به ما سبب ده دي كنتم تکفرو نا چتاس مسلسل کفر کوف دنیا کې الله دې سر بوزي ب ما په سبب د د کو تمم تک فرونه چې تاسو مسلسل کوفر کوو په دنیا کې ورفې تخ پوخوروي قدر خصیر الله نهتهقیق سره توانانیان شوي داکسان کل ضو بلقا الله چې نسبت د در وکی دی الله ملاقات د اللهته نو مرکات الله دا کنه دا د باز بادل الموت نه یعنی تعوانيدي غره خلک دې د قیامت نه انکار کړی دي حت ا تر دې پوری اذا با وقت جاءت هم الساعه شراشدت قیامت با تن ناسه با قالو دي بو هي حسرتنا افسوس ته مونګلره عالم پا غسباندې فرتنا فيها چې مونګت کو تاهي کړی دا فيها په باب د خیرت کې قالو نودي به و حصرهته نه افسو مونږ لرهاعله ما پاغ کوته باندې فرت نه چېمون کو تههی کړی ده فپه دا خیرت کې هم او دی چې یح میونه یح میلوونه اوجد کړی به او زاره ا هغه بوجونه خپلوغ ساځان د اعمال هم شرکیو خپل او ځرحم عمله مو شرکیه الی استعار تمثیلی له یعنی څنګه شی بوت وجد کړی او درون بوجی او وله ان شی او بوج جاسی چې هغه د کوزیدوم نه او در باندې او دنه سو کوزېوم نه او سو کیم نه امداکي زه دا اعلان کردم الله پرمایده دی د اعمال شرکیو د سزا دا په دې باندې بوجی وهم او دی جدی احملونا او زارو موجود کڑی بی بوجو نخبل علا ظوہور ام پشاگانو خبلو بانده علا سا آلا خبردار سا آر دیر بدده ما اغ بوجونا اغ گناونا یزیرونا یحملونا حو چیدی اوچتی اغیلرا چی اغا سزاد ده شرک او ده کفر ده و عمل دنیا, دنیا, دا دنیا, دا دنیا الدنيا ند ژوند دنیا ند ژوند دنیوی ژوند دنیا د اضافت معنا لري ند ژوند دنیوی د منصوب صفه معنا لري پازټیم کې معنا غلطو کی و عمل حیات الدنيا ند ژوند دنیوی دا د دنیا الله بیانې پس پکواله د دنیا د دنیا ژوند بهر حال پنا کې دن کې کور د اخرت اغا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا نَدَ جُوَنْ دُنْيَاوِي إِلَّا لَعِبٌ مَگرْ لَبِدِي وَلَهُونَ اَوْ تَمَاشَدَا نو لعب اغشه تاوی لکی بے نتیجه کیل چې دا اگه سا نتیجه نی او لہوا شوغل تاوی لکی شوغل تماشا نو دنیا جوان دا اکثر پہ اتبار سرا چی دا اخیرت سره متعلق نده نو بس اغیو کیل او تماشا ده. مسوک په کې کی اخته دي مسوک په تماشا کې اخته دي د دنیا بے صباتی د هغه بیان ولدار الاخرتو خامخ اوردا الاخرتو خیرن ډیر بهتر دی للذین ا د پردا کسانو یت کونا چې ځان بچی شرکا د شرک نہ والمعزیا د ګناوننه فلاته تف کونه فتهاکونه حرف نه داخلېږي او د هممې نرو د فعل مقدردر دی.فات أتفك... تف کونه فلاتهونه تا تاسوی سوچ نه کو زانې نهپقل نې کار استفاکاری دی. سوچ نه کو عقل نه کار اخله استفاام انکاری مطلب د ی سوو چوک عقل نه کار وه. دنیابې نزان پوي کې به صحبت د دنیا مخکومونه تا ائی ته سوچو کې تسلی د اور په سی پیغمبر تا قد نعلمو تا کې اسلام یمتا علم دې مونږ ان هو جه جن شان ده ل يحزنك الذين خمتل کوي الذين اكن يقولون يقولون چدي وايي تکذيب لره يقولون اَيَكْذِبُونَ چې تکذيب کوي يَقُولُونَ ينكرونه چې انکار کوي نو فلا تحزن دلته جزاء مقدر ده د پسې علت د جزاله يَقُولُونَ چې دی وای د غيب خبره پدين کې يَقُولُونَ چې دی غيب لګي اینهم فسیکن انتچدی لا یوکذبون کادی تکذیب نه کیستا ذاتن و اسالتن استاد ذات برکه دی ته تصادق او امین وجی پخبلو کی یا لا یوکذبون کفی سر لعلمهم انک صادق پپټبا نست تکذیب نه کیدی ته پته د چته صادق انسان دی او پیر جہل ولید او بل کافرو میر ولید ابن مغیره جمع ش بیت الله سره د والا تاییدن ابو جہل دوی ته رد بارکیسو نغه وسو او ځو خداوامه چې د وړو کړي رالوی شرف د باندې مونږ د غیب د کذب مونږ د باندې ګمان نه انسان د صادق او نو چې دومره رالوی شو تر اوسه پوری دروغ نه دی نو د دې نرسته د خدای په باب کې باندې مونږ څنګه درو وي بیا په ایمان ولین راړې دبل کافر ابو جهل ته وته کې ایمان پرالو د مکه د خلک بووی د زنانه چې ګوره دا زمون د مکه سردار دې تیمې تباګي اتجاهل و ابو پلار د جهل فَإِنَّهُمْ يَكِنَنُ دَيْچِ دی لایُکَذِّبُونَ کَذِ التَّكْذِيب <سؤال> نَکَیستان نِسبَت دَرُغُن کَیتا تا وَلَکِنَّ الْعَالِمِينَ لَکِنْ ذَالِمَان جِدی بِآیَاتِ اللَّهِ اجْهَدُونَ دَعَیتُن دَ اَللّٰه تَعَالٰى نَ یَجْهَدُونَ اِنکار کَی اَیْنَ ور تسلی تسللی نهبلیل اسلام ته والله قدبتته کېیک سره کول د بعد ننس بعد د دروغلی شوید د رونغا ډیرو من قبل لکه اوړاند دستانه پس صبر کړه دیله مع پاغه سبان دی کلدي بو چې ننس بعد د دروغو او تلیب وورړی شوید د هته حتى ترد پورېیاته هم نصرروونه چې هغی امداد راغلیلی نوف بر ح اتکه ن سرتي تم سبر کو چې دا الله امداد بر راي صبر سره د الله دا را کوزيږي والله موبت دله نشته د شک بدله اونکې لکهمات الله د پااره د پلو دا الله تاالله والله قد جا کاو په تا ک سره راغلی داته من نه نه د پیغمبرانونه د حالاتو د پیغمبرانو قدره به قک. دومران انداز چې استازلته به سکون ملوې دا کم من تبعیزي ده تاسو ویلې اولا اولا با ولم ویل چې امن د پارز تبعیست راز دومره سنا سو واقعيات د امبيو ته ته قران کې راغلي دي چې استازلته به سکون او تسلم علاوه ول ولکجا کا تا کې ذره غلي تا تا من ابال مرسلين دا حالو د پیغمبرانو نه وان کان کبره کچ وان کان عظمه کچری لوی وی کچری لوی لگیتا دا وان کان کبره الیک کچری لوی لگیتا دا درن وی پتا باندي مشکل وی پتا باندي اعراضهم اړي دل د دین دا دین د دینه نبی السلام هرس الله بیا دغه نبی اسلام هرس باندې نبی اسلام بدا تمنا چې د ویچره د معجزات د مکی د غرونو کول او شي نیرونه جاري شي الله د معجزات رولېږي د ایمان راړي الله پور مایل دا څه خبره او کته خامخه تیغ والی الله خطه فت د عالم دی کته وغړي نو بسته کوشش وکړه دې له را پیدا کا دا یو کیسه مله کوم تیزور نه معمولی و پیغمبر تا اللہ ورکی چی دم را حیرس نا دے بکار بستابا نیت تبلیغ دے دم را حریس میں جوڑے گی دی دی دی ہدایت دی کی دی ہدایت تراب تا انابت نشتا فا این استا تا تا کجرستا استا تا تیو استا تا قطی انتا کې غیادا چتا تالاش کے یو سرنگ فی الارد فزمک کې حتی تا تیہم بی آیت من ہوناک دا حل تا د موجی د دیزمکی نه را نیرا پیدا فَيُؤْمِنُونَ به پمان راړي ته هم به من نه پهو منونه به او اللهیا تا لااش ک سړو ل را ف په طرب داسمان کې ف هم پسته را وړیدي تا بهیت یو مجزې ل چې پغمان راړي صرف دیته. او اپاتش کچرے داس ایمان مطلوب وی ییدی ایمان ته مجبوره کونه الله پرمائی د زما په قدرت کې د خو ایمان د مجبوره معتبر نه ایمان د اختیار معتبر دی ایمان د مجبور معتبر نه بس توره بده پس کې خدا مسلمان د خدا ایمان معتبر نه ولاہ شا الله کچره غفت ویل نہ تعالی تکوینن بتوره تکوین بتوره تشریع نه مجبور کړي په زوره wala usha allahu katrghu tualla tala hidayat di pazora bande la jama hum nu hum khaj makri be udi nara al huda pe dayat bande fala takuna nafastamaki ke payambara min al jahilina adna po انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب انما يجيب الحق صرف او صرف حق هغه کسان قبلې دا صبر او تسلي نبی اسلام ته الله تعالی د تسلي ورکي انما يستجيب يكن ان دين الله قبلى الذين اغكسانو يسمعون تي غي اوري سماع تفهمين و اعتبارين جلالين واللکلين پاوریدو دو پوئی سرا پاوریدو دو سوچ سرا یا سماعا قبولين پاوریدو دو قبول سرا وقت دو دو اعتراض دا پارا نا. دا قبلولو دا پارا دزان پویولو دا پارا انما يستجیب الَّذِينَ يَكِنًا قَبْلِي حَقْ <تصفيق> لَرَا آغَى كَسَانْ يَسْمَعُونَ چه وقت دی دا پار دا پویولو الله او د موتانه مراد کافرانه ماته کلوب اے الکفار وليګه وته والموتاو کافران چی دي چې پشان دمړو دي په ځان نه پوي لګي مړي اوري کنه دا ځان لمه سره دا خدلته پنه پوي دی اوس کورې دې نه نو بیا هم مکلف نه باز ویل ته کافران پشان دمړو دي نه مړي نه اوري دا کافرم اوري نه سهی دا تشبیه صحیح نه پا ده تشبیه کی مشبہ مشبہ بی یوشان پکرد جو اندی کا پھر اور مڑ نو ہوری ندی کی تشبیہ نہ تشبیہ بده کہ د سنگ چ ونسان مړشو او بیا دین اغنشی نشی له بس خبره ختم نو ده رنگه ده کا هم ده سی حالت دی دی دی حالت رسیدلی دی چې بس د دې د دین نه کا اور امو پاید نه وچتای ول موتہ کا فرنج دی یا باثهم الله پاپ الله تعالی موته او مړی چې د کاپیران پهشان د مړودي یا باته الله او پابې الله تعلا دی ل را پرس د قییامتبانې ال بیا دی الله تلاته نبل چاته یور جاونه واپس بګړه چېقالو او د سوال نه مشرکانو دی چې مونک مجزه غړوکلی نه را ېله وی په دی نه پوي چې کله مطلووب به مجزه او کومته را شي هلله نره لږلیدي غواړی او بیا هغه کوه قبوله نه کي نو الله تعالی پای باندې عذاب راولي هلاک وقاللووا دله اوله اون عَلَيْهِ عليه یول نه ناازله اوول د پغم بربانې آ تون مو چې زمت لوبا مرب به د جانب دربته دنا پلووا پغمپه جواب کې نه الله یې نه الله تعلا چې د قادر د على ان پهې خبره ا نزله آ تندا چېناازله کې مووج زمتلوبا ولاکن نه اک سره هم لکن سرته دینا لا لمونونه نهپږي لو نزلت ولم يؤمنوا لعجلوا بالعذاب لا يعلمون انها لو نزلت ولم يؤمنوا بها لعجلوا بالعذاب kada nazilat reshudi pe iman ranadi no pe jalta sarbala ba azab rawali war pe se dalil e aqli pe tasarrub da allah tala ba ne aw pe is وما من دبد شته د سیو ګرضدون کې ف ار د فځمکه کې دبه دوو ګیددو ته حیوانان انسانان هری شي وما من دبد شته د سیو ګرضدون کېفللار د فمګ کې والله تو یو مارغو ن التون <سلام> کې یاطرو چې د عزی ب جاناه په خپلو سره الله عممون امثلو کوم <سلام> مګده اومتون ندي جم ندي مګ دا مخلووق امثلو کوم په ممثلستاسو با دی ما فرتنا الله مږ نه د فرخې ف کتاب فقرآن ک من شین یا ما فرت نه من د فرخ ف کتاب پهلوح مخفوظ کېقرآ لحی محفوظ کیو لگه ما فرعتنا منگن دی پره فلکتابه فلحی محفوظ کی منشین اس یوشه فلم نکتوب ہوچی امونی لکلی اللہوی در طول لکھ دی. دی سوم را زین در سر چیدانه چی بس دیملو شو ختم شو الله پرمائی که مارغان دی که هر یوشه دی هر یوشه لوحی محفوظ کی اغم محفوظ دی ما فرطنا من ذكر في الكتاب بل هو محفوظ كي من شين اس يو شين فلم نكتبه چي موږ دني لیکله ټول دي محفوظ دي ثم الى ربهم بيادي خپل رب طرف ته يحشرون جنب كشي للحساب في وقت معين والذين اكسان كذبوا چي نسبت د درو کوي بي اياتنا ايه آیات تزمونتا ثم اهم قسم من دې پشان سي دي د کڼو دي نو کڼو خوني دي کا خو اوري اوس الله په پر مایلو منه مے استمی ویلې کو چکم کس حق نوري نو دا اغو د خدای په نسب باندې دغوګ نه دي کوم دي و بوكمون چلاګا نینو چلاګان خوني دي ترزونه وې کول خو چکم کس د حق خبر نه کې ناغد الله په نسب باندې چې باډو سجه بنه دي پښند چلاړی بوكمن کو گیاندی په ظلماته پته روکيدي په تهرو د کفر کيدي ميه شيء الا هو غسق چووالي الله تعالى گمرا کول دغه اذل له ميه شيء الا هو اذل له مفول مكذرد يذل له گمرا کې اغلرا وا ميه شيء هو چلر چووالي الله تعالى يجعل هو بغرزي على صراط مستقيم بل ربر بر باندې قلوا دليل اخري قلوه ایو پیام برا ارائیتا کم آیا ارا تاسوین زان لرا ارائیتا ایتا, ایتا سوین کم زان لرا ادادی حاصل معنی مبسرین تبزی ایو لبزی معنی دا ارائیتا ایتا, ایتا سوین کم یعنی تاسو لرا او لبزی معنی اخ بیرونی خبر را کماتا د بیابره اراتهم خبرهقیما ده ان ته کوم ک چري را شي توته عذااب الله عذااب دالله تلا او اد کو مسا تو یا را شي تاتهقیدو اغیر الله لهالله تلاناتهدعونه تاصبحبلله غې لله ان كنتم صدي کنا کچېته سرې بچکول ک شپار بیا د بوتان را بل اګډم قیامت راغې او یا ای کی نمازا برا غه الله پرمای دی په بيام چې ګیر بشول سختو کې به البوتر نه را بلو ځکه الله ورپسې په خپل خبره کوي بل یاهو بلک دا کاله تل را خاص کر تدعون یاهو لا غیر بل یاهو بلک خاص دی الله لرا تدعون تاسو را بلې پشداه دي په سختو کې نوفاک شفو الله تا اللا لری لري کوي اللا اللا ما اغ موسیبتونه تهدوونه چې تاسو الله تا لا را بل الله کش به غې لررک لره انشاګچې وواړی الله تالا کش په لري کول د دغه مویبت او تن سوونه تاسو رو ما هغه بوتانو ل را توشریکونه چې تاسووی شیکله سرا غټ مصیبت برغې نودي به سمندر کی گیر شو نودي بهې اخلی سوی خلاص نه کارله بوتان به نر او الله ته چې کی شروع کړې الله وي چې کوم الله را له پس سختو کې نفرحت کې په هر حالت کې دا الله رب له توحید اختیار کې بس دا خبره پوری ډېر دی